Не знайшовши на дверях потрібної таблички, вона заглянула у відчинені двері і запитала у дівчини, що порпалася в паперах, де можна знайти старшого. «А він не забаром буде», – відповіла та. «А ви присядьте, зачекайте трохи. У нас змінився шеф, і тепер усе доводиться робити по-новому. Нова мітла, знаєте, як кажуть, мете по-новому. Наче то і тоді було непогано, затишно». Так ніж треба все поміняти місцями. Даша знайшла вільне від паперів крісло і сіла біля вікна. Дівчина підняла сто стечок з паперами і хотіла їх кудись нести, коли звідти вилетіла світлина і впала до ніг. Вона підняла її і вже хотіла подати дівчині, та раптом застигла поглядом на обличчях людей, яких упізнала на фотографії. Веселий, щасливий і усміхнений Георгій Арсентійович із чорною борідкою і вусами обіймав за плечі красивого молодого юнака, який тримав у руках футбольний м'яч. Даренка погано пам'ятала обличчя загиблого в аварії хлопця, та й запам'ятати його було неможливо, воно було знівечене і закривавлене. Даша подумала, що Георгій Арсентійович був сфотографований разом зі своїм сином Антоном і ще в той час, коли ніщо не віщувало біду. Це наш колишній шеф, кивнула в бік фотографії дівчина. А поруч його син Антон. Він нещодавно загинув у аварії. Правда, гарний хлопчина? Гарний, неуважно відповіла Даша. А де зараз колишній шеф? А хто його знає? Продав увесь свій бізнес із потрухами і кудись поїхав. Хто говорить на Сахалін, хто базікає, що взагалі в Штати. А ось і Сергій Олегович, посміхнулася дівчина чоловікові, що увійшов до кімнати. Сергій Олеговичу, до вас відвідувач. Сергій Олегович, широкоплечий, без шиї, зі зрощеними на переніссі густими бровами, кинув на дівчину з-під лоба погляд та невдоволено буркнув. «Проходьте!» Даша подумала, що якби їй довелося писати картину із зображенням бика, то Сергій Олегович підійшов би на роль натурника як найкраще. «Що ви хотіли?» Важко опускаючись у глибоке крісло, спитав новий шеф. Даша пояснила, що прийшла по допомогу. «Я тільки-но придбав цей бізнес», – різко відповів Сергій Олегович. «Грошей поки що немає». «Я прошу зовсім небагато», – сказала Даша. «І, як ви вже зрозуміли, не для себе. У цих дівчаток немає батьків, вони сироти». «Я не можу зігріти всіх сиріт. На жаль, я не сонце». А простий смертний, у якого є своя родина, свої діти, і своїх дітей заважте я не кидаю. Ці діти невинні, що народилися не у вас, а в іншій неблагополучній родині. І не їхня провина, що у них померли батьки. Але вони так само, як і ваші діти, хочуть жити і радіти цьому життю про них піклується держава, а ми для цього платимо податки. Звичайно, держава подбала, щоб забезпечити їх харчуванням, одягом і ліжком. Але дівчатка – це майбутні матері, і їх треба виховувати так, щоб вони не повторювали помилок своїх матерів, щоб любили власних дітей. Ну і нехай вихователі цим займаються». Вони займаються. Але хіба було б погано, якби ця дівчинка у у вільний час, сплела собі своїми руками красиву ковтинку, яку їй не купить держава, якої не буде більше ні в кого? Ви думаєте, вони щасливі від того, що одягнені гірше за своїх ровесниць? Що у кожної дівчинки точно така сама сукня, як у сусідки по партії? Кожній з них хочеться бути індивідуальною, неповторною, і це природно. «Дайте ж їм хоч найменшу можливість самовиразитися», – палко сказала Даша. Сергій Олегович поворошив густими бровами, невдоволено посопів, але нічого не відповів. «Я розумію, що сплести один светр – це так мало». Але мене кілька років, і ці дівчатка підуть у самостійне життя, де будуть ледь-ледь зводити кінці з кінцями. І без сумніву колись їм доведеться розпустити напряжу стару і діряву річ, щоб з неї сплести нову. Ось тоді вони згадають вас. І те, як ви не пошкодували грошей, і ми змогли на них закупити пряжу та спиці, як вони з гордістю одягли першу сплетену самостійно річ. Ліно! покликав Сергій Олегович дівчину, яка складала документацію. Коли та увійшла до кабінету, він звелів випиши чек. Залишаючи кабінет. Даша подумала, що вперше вона не почервоніла і не розгубилася. Розділ 27. Щоразу, коли Даринка відкривала дерев'яну скриньку, де зберігала свої заощадження, вона із жахом помічала, як швидко зменшується стос грошей. Їй постійно доводилося купувати дорогі медикаменти для лікування – і хоч як вона намагалася економити на всьому і брати підробітки, грошей ставало все менше. Вона намагалася не думати, що буде з нею, коли одного прекрасного дня скринька виявиться порожньою. Даша працювала до виснаги. Після роботи вона бігла до інтернату, де її з великим нетерпінням вже чекали дівчатка. Перед Новим роком вона запланувала закінчити курс із навчання плетіння з однією групою, а після Різдва набрати нову групу. Їй довелося звикнути жити з постійним відчуттям слабкості. Щоранку вона змінювала постільну білизну, яка за ніч ставала мокрою від поту. Даринка перестала міряти температуру, яка була у неї підвищеною практично весь час і намагалася не звертати на це уваги. Іноді в неї з'являлося відчуття, що останні життєві сили йдуть з неї, і вона ось-ось звалиться з ніг. Але жага до життя змушувала дівчину зібрати всю свою енергію і не розслаблятися. За кілька днів до настання Нового року Даша прибігла на роботу, мало не спізнившись. Уночі вона погано спала і заснула тільки ранок, а коли прокинулася, то глянула на годинник і підскочила з ліжка, мов опечена. Від різкого руху її закрутилося в голові і вона на деякий час знепритомніла. Даша прокинулася на підлозі і з жахом зрозуміла, що може спізнитися. За своє життя вона жодного разу нікуди не спізнювалася навіть у дитинстві до школи. Добре, що до відділення було недалеко, і вона встигла заскочити до роздягальні в останню хвилину. Швидко знявши шубку, вона обтрусила її від снігу, повісила на плічках і, схопивши халат, одягла його вже в коридорі. «Дашо, мерщій!» – поквапила її Алла Іванівна. «У нас термінована рада!» «Біжу-біжу!» – відповіла Даша – переходячи з кроку на майже біг. У кабінеті завідувачки вже зібралися всі, включно із завгоспом і кухарями. «Привіт усім!» – махнула рукою Даша колегам і примостилася в куточку, де був вільний стілець. Відразу ж, слідом за Дашою, увійшла Алла Іванівна. «Ще раз здрастуйте!» – сказала вона і відразу без вступу додала – у нашого начмеда сталося велике нещастя. Сьогодні вночі його дочка зі своєю сім'єю потрапила в автомобільну аварію. Водій загинув на місці, а молода жінка на сьомому місяці вагітності перебуває в реанімації. Пронісся легкий шумок співчуття. але Іванівна, витримавши паузу, продовжила.